Пънчо Домир, От кога се беше наканил дядо Пънчо да и да да изпуши прелезите на нивата си? Досе ранчува воденица, а маха това да свърши, халнова да направи в къщи Време все му не оставаше. Една сутрин, като стана и излезе на двора, та, Погледна небето как е чисто и гладко като пометено, мушна се в обора. Потопа магарето по гърба, подръпна мушите и започна да го оседлава. Старо! Провикна се по едно време той. Сложи ми нещо в турбичката за хапване, че ще отида на тънката нива. Козари се завирали наоколо, говеда. Прескачали, хора минавали през нея, тая обърнали на вървище. Ще ида хем, да поиспуша тук там, хем да напасе магарето, хем, ако имаш късмет, да ти. Наловя малко ръци изпод молите на реката. Приготви му баба панчовица турбата, окачи я отзад на Самаря, донесе му. Абичката, дядо панчо мет на крак върху здравото магаре и пое на път. Съмваше се. Слънцето беше вече запалило върховете на зъмските камъни и те. Изглеждаха сякаш по-високи и по-тържествени над тъмната още гора. Тук-там се обаждаше клопотър, кола изкърцваше по неравния път или някой дрезгъв. Глас на козър се обаждаше наоколо. Прекоси дядо Пънчо през стария мост, мина край първите воденици, които се. Препираха помежду си и потъна в хладното осоя на селската кория. Върви си той, реката си бълбука, водениците се препират, славите се. Надпяват, звънци подрънкват, а свежият въздух изпълва и неговите гърди. И на му с бодрост и го кара да остри уши и да потичва леко нагоре. Като стигнаха до нивата, дядо Панчо слезе, спа на магарето в лютивеца край. Реката измъкна късата Балтия отзад и с си и тръгна по зашумените. Синори тръне и върши ни да събира. Доплътнина изпуши криволяво прелезите, заби няколко колчета на. По широките отвори и като почна да му засъхва плюнката, слезе в реката да. Похапне и да си почине. Хапна си дядо пънчо, написа с студена водица, полежа си, пастана. Отново въздръгна кръчоли и нагази в реката ръци да лови. Тук ръче, там. Рак, тук ръче, там рак, дурдечук на вечерня, налови колкото за едно ядене. Овиди в кърпата си, мушна ги в пояса и тръгна да прибира магарето. Понеже, му бяха измръзнали краката, като го уседла, не го възседна, а му удари. Еднато яга по гърба, то уши недоволно и припна към село. Е и дядо, пънчо след него, слънцето вече бе заминало към София. Селският свинар беше разпуснал. Питомците си и те, квичейки, се бяха юрнали като луди по пътя, подгонени. От облаци прах, гърлица да ги загърли, ругаеше дядо Пънчо и се мъчеше да отбие магарето. И с една странична пътека, няма да си дигат краката, кога бягат, аги, влачат като пребити. Близо до селото се вините го изпревариха и прахолякът стана още по-голям. Дядо панчо спря до първите къщи, докато отмина и се разнесе по шилката. Като си стоеше и си мърмореше сърдито, чу се глас от съседния двор. Сватанък. Сватанък. Какво си се умислил там като сирота помен? Ела, де, ела да се видим! Дядо Панчо върза магарето отвън за плета и влезе. Посрещна го с Павурчев. ръкала Луволиката. Ела, ела да се видим и да ти се оплача, запреплита език Воликата. Аз, дето рекал онзи, сега съм сам като куковица. Откак ми се изгуби, бабата, царство и кратко небесно, ей това павурче ми е стопанката, то ми е, растухата, то ми е детето, то дето рекал онзи, ми е всичко. И като му подаде павурчето с ракия, добави, сръбни си, сръбни си за бог да прости, дето рекал онзи. Ти си уморен от работа идеш, дядо панчо го пое, приклекна до пеща, приклекна до него воликата й, павурчето зашета от уста на уста. Разправи волейката, оплаква се, нарежда, па повдигне павурчето и цуцур. Цуцур, клима съчувствено с глава дядо пънчо, окаива го, па му даде кораж, обърше. Мостък, дигна и той павурчето и цуцур, от цуцур. За бог да прости. лека пръст. Дор й се оплакваха, утешаваха и цуцуркаха, господ метна черна черга. Над селото и ги прихлупи, както бяха клекнали на двора. Колко време стояха, двамата старци, не знам, по едно време дядо пънчо се надигна да стане, но нещо го дръпна за дъното и той седна. Помъчи се втори път, не ще и не ще. Помогна му волейката, изправи го на крака, дотътра го до магарето, опита. Се да го качи, но дядо пънчо се преметна от другата страна и люпна, земята. Опита се втори път, пак същото, а магарето си стои там, крутува си и чака. От време на време ще извие, глава само, ще изгледа стопанина си, сякаш иска да му каже добра дума, ама, нали не може? Опитаха още няколко пъти, пак не ще. Като видя волейката, че дядо Пънчо, няма сили да се качи, Нави въжето около шията на магарето, удари му един, ритник и топое е надолу. Понави и дядо Пънчо след него. Понапред той, стени пътни след него, най-после. Даде Господ, стигнаха до пътната врата. Като стигнаха, магарето изрева жално-жално, и баба панчовица излезе да им. Отвори. Като видя дядото каква е скопусъл, разкълна се унаеми жена. Разчумува се, вика, кряка, па го прихвана през кръста и го в къщи. Штом го пусна, той се тръщна цел целеничък с дрехите, с църволите и заспа, като заклан върху козяка. Повайка се старата, полута се изкъщи, Помърмори до някое време, падухна. лампата и се сви гърбом до него. Легна дядо Панчовица, ама нали е досана, разтопало онова мити сърце. Око корили са у мити очи, не се затварят. По едно време почна дея. я. се и так му е за люля сладкият и си протегна старите кукали, усети, че нещо и кратко лази около кръста. Помръдна веднъж, няма нищо. След малко пак... Усети нещо да я пипа през ризата. Е, Боже, рекла си на ум старата, дали пък той е пиян дядо е намислил. Шега да си прави посред нощ. Тласнала го слакът и се поотместила. Встрани. Не щеш ли, след малко наново сякаш пръсти полазили около кръста. И кратко, и дурдешавне, щип. Нещо е щипнало здравата отзад. Старата хем се е досва, хем и станало весело. Извила глава и му се, троснала, брей. Пян дядо, да си прибираш ръчичките, че знаеш ли. Насмукал се като, комар и игра му трябва. Да не се закачаш. Чули? Срамота е за годините ти, а дядо панчо се спотаива и пух-пух, пух-пух, си и не се обажда. Закрутили се отново и тък му бабата круила как ще му хвана ръката, ако... Посегне усетила, че нещо пак пълзи по нея. Примакнала си ръката по лекичка, и тъкмо му да го хване, щипнало е тъй силно, че изпискала и подскочила оп, леглото си. Абре, панчо. Абре, кълпазанино! Че бива ли тъй? Ами че ако са те, наскачали дяволите и ти е дошло нещо на ум на стари години, не можеш ли, по по-човешки. Месата ми разкъса. Кога се попипнала за ощипаното, тощо щеш? Едно ръче от забравените в пояса на стареца излязло из пояса, пропълзяло по баба панчовица и търсало, път да бяга, а дядо панчо си спял, похкал си сладко-сладко и на ум не идвало на човека, за нищо.